01 1 och 2 Vi har den elfte Vänta lite grann Ja men det låter rätt så bra det här Höjer det upp lite grann Det Lite starkare, vänta så bra här. Ja. ja, det är Sverigekanalens webbradio här den 11 oktober 2014. ansvarig utgivare Gunnar Andersson vi ligger ute på kanal 1 och 2 vi har kopplat bort kanal 6 här för det blir totalt överstyrt när man kör så här högt hög volym i soundcard läget det funkar inte då så det är kanal 1 och 2 endast live från soundcard läget och till C-datorn B-datorn kör kanal 3, 4 och 5 och det är musik där har ja, den 11 oktober 2014. Och den här veckan var inte så bra väder kan man säga. Det var väldigt bedrövligt. Det var ju regn mer eller mindre varenda dag. Vi lyckades komma ut i alla fall på fredagen vet jag. Till turstationen och Ika Och det var mycket tungt att släpa hem. Jag brukar i regel bara handla en gång per vecka på Ika Man kan dela upp det också men...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 mina norra fönster här blev väldigt heta och varma faktiskt. Och jag blev väldigt svettig också så jag kunde ta med min jacka faktiskt i fredags. Och mina träningsbyxor kände sig varma. Jag mötte en liten pojke på en cykel faktiskt. Och han hade inga strumpor på sig. Han var bara med plast, plast sandaler eh, den 10 oktober. Alla Mattsson här från partiet och originellt också. När man söker på långsiktepartiet så kommer man till Jallarhornet, säger Allan Mattsson, ledaren för det lokala partiet här. För långsiktepartiet, fast det är för hela landsbygden, för hela alla som bor utanför Tetorten Hedemora Han är ju på att om man söker då på och så kommer man till man kommer alltså fram till Jallarhornet. Ja, bland annat. Men... Vi vill inte ha någonting mer att göra, men jag vill minnas också att jag skötte Nationaldemokraternas hemsida i och kommun. ND.se var det väl kanske och Snedstek Siktuna va? Och eh, jag råkade länka då. För det första var det någon...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 Sverigekanalen.blogspot.se till exempel. Det är väl inget med det. Varför? Det är ingenting som Alan som kan göra någonting åt. Så att... Uh, alla matt som kan ju ta och lugna ner sig lite grann här va.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 när man kommer från äh, Skärnsund till äh, inte spjut på det hette Skärnsund jag har ingen karta här äh, jag kommer strax då ja, nu kommer jag inte ihåg vad det hette men precis strax utanför Skärnsund så är det en liten by där och äh, det kan väl handla om man äh,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 Hedmora kommuns skylt, den var smutsig, inte trasig men den var ju bra smutsig var den, men Hofors kommun den var fin, den var ren och fin. För jag skulle ju cykla till Torsåker skulle jag göra och vedet var lite konstigt, det var faktiskt lite sådär nästan lite halvklart, halvklart halvmulet va.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 Och man skulle då ha korsat väg 68 och fortsatt på vägen eh, på andra sidan så att säga. Bara kanske två, tre kilometer så var man inne i Torsåker. Det fanns det inga skyltar som, som eh, kunde eh, visa mig åt vilket håll det var så. Men det såg jag ju på kartan sen. Så att jag var ju bara cirka tre kilometer från torrsåker och järnvägsstation och alltihopa. Men jag beslöt att vända om där.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 men jag var ju nära torsoåker, var jag, så att jag skulle kunna klara av att cykla till torsoåker. Men det blev ju inte så nära var jag. Men Man skulle då ha svängt höger, korsat Riksväg 68 och fortsatt på vägen på, som var på andra sidan helt enkelt. Gjorde en timme bilar och svängde, svängde upp mot Storvik som, som låg ja, några dryg mil norrut.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 jag har gått ner en hel del. Jag skaffade väldigt bra rakhyvlar här på ICA butiken. Nämligen. så att jag är väldigt sletrakad både på halsen och ansiktet faktiskt. Jag tycker inte om skäggstubb. Så den här rakhyven jag hade, den uh, har vi hivat, den var helt värdelös. Den tog i bara lite grann så att säga, men nu är det verkligen slätt och fint här. 38 spänn för för sju, för 5 stycken engångsrakhyvlar. Det var där bort den här lilla skyddsplasten där. Ja. Det var väl lite strul förra veckan. Det var en kontakt här. Från mixen som inte var inne hela vägen. Vad säger jag. Ute i sändningen så blev det väldigt högt. Lite överstyrt på en kanal. Och karpstypande hörde mig mycket svagt. Va? Men jag fick ju en lösning på det problemet då ja.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 Hela tiden varmt till på den.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 Min moster också på Södermalm i Stockholm. Hon har ju bott i både Paris och London och så vidare. Hon har flyttat tillbaka till den lägenhet där hon växte upp tillsammans med mig hos våran, Eller var hennes mamma, fast var min mormor. Som alltså, min mamma lämnade Sverige 1970, 1964 till Australien. Då blev jag ju fosterbarn hos min mormor. Hon hette Eivor. Hon blev 91 år. Hon dog väl 2010.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 eller bilden är gammal. Det var i alla fall två stycken som min spegel. Ni kan ju stödja oss också ekonomiskt helt på plus i det kontot. 634 252-1. 634 252-1. Alltså 634 252-1.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 Han var tågmästare på gamla SJ. Han har varit tjänsteledig men jag tror inte han är tjänsteledig på SJAB. Jag kan inte minnas honom från den gamla järnvägen faktiskt. Eller gamla statens järnvägar som det hette. Vi blev ju radioloksoperatörer också från 1991. Tidigare så var jag alltså bemannat med riktig lokförare. som gick runt på växlingsloken och pendeltågen. De här bruna UB-lok.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 Ja, jag skulle ha blockerat mikrofonen här. Men nu fick ni höra hur jag blåste trumpet. På Skype heter vi Sverigekanalen. Och på Twitter också Sverigekanalen. Och Sverigekanalen.com beräknas ju nästa vecka passera 12 000 besökare. Och så har vi ju bloggarna då. Jallarhornet.tk Eller Jallarhornet1.tk är den gamla. 337 000 sidvisningar Sverigkanalen.tk pekar till gallerhornet.tk och den gamla eller hemsida med blogg och grejer på webnode.sc heter numera Sverigkanalen.com Beräknas då passerat 12 000 besökare nästa vecka Sverigkanalen.com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 korta punkt nu, snedsträck, veckans program. Där kan man se, på det justeras också lite grann och ändras också. Till exempel Radio SD idag till exempel, det var bara en tjatig repris igen. Så det kan ju gå flera veckor alltså innan de kommer med ett nytt program. men i vissa fall så är det olika alternativ också, vilka program som ska gå ut. Vissa program går varannan vecka till exempel.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 bärbara datorn HP 655, kör kanal 1, 2, 3, 4, 5 och extra kanalen 6 möjlighet finns att ändra till Icecast-serven aktivera på kaster.fm och köra kanal 7 Det finns också en sida som kommer att fortsätta arbetas med som heter Sver sverigkanalen.webnode.se reklamen ska inte bry om den räknar ner och försvinner bort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 Och sen på slutet var det postresistantadresser också i Märsta. Och jag hade väl en postbox på Södermalm också faktiskt. Men det uh, var väldigt glest med... Ja, jag fick 5 en gång i sedlar minns jag. Det var väldigt välkommet. Gamla sådana här från 60-talet. Med Gustav Vasa på. 5 000 i sedlar i ett brev. Det ska man ju inte skicka. Det var mycket tacksamt. Och det var väldigt glest med brev. Det mesta jag fick var vykort.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 Så vi kör väl... Vi kan väl köra den här låten. Slagfett Narva. Han som sjunger hoppat av, men han var ju bra på den tiden. Tänk, vad har jag att förlora? Jag. Ge mig av borinland Stjärnan hon säger vad du är för en individ Hapa om du vågar riskera ditt liv Och du vet hälften efter vad jag läser här Men kom ihåg innan du hoppar Fråga stjärna om när Tripp en guidad tur genom ett liv Och snart passerade vi gränsen Till det som kallas framtiden Jag borde gått men det var något som hände mig kvar Jag vill att få veta Vad som väntar mig en så Alltså Stjärnan säger vad du är för en individ Hopp om du vågar Riskerade för mer Och du vet inte eftermatt Jag läser här Men kom ihåg när jag hoppar Fråga stjärnorna om mig Fråga stjärnorna om mig Och du möter kanske någon Som söder till var på spel Jag reste mig för det som sker, det sker Men jag är ingen slag Under de krafter som styr Jag har en egen fint Jag behöver aldrig fly Ensemble. Stjärnorna om dig Jag minns den gröna skjuten och gatans doftar bränd om någonstans inom mig så står den dåblänt För även om jag inte tror på färnorna som logist Så har jag svårt att glömma de där ordens och man sa Stjärnorna om sig vad du är för en individ Hopp om du här, riskerar och du inte av det, Jonas, är av vi jorden ser här. Vad kommer ihåg innan du går Fråga färgerna om Fråga fär När det gäller, St när jag gäller Stockholms Snärradio så har ju webbradion blivit helt galen. Alltså det hoppar omkring bara. Det går inte att höra någonting. Vet inte varför det är jag så titt och tätt. Det finns ju mycket podradio också. Som vi känner till. Mycket, mycket podradio.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 Nej, där blev det nog fel. Aha. Vänta. Uh, Gör en fristånd vill inte spela. Nej. Uh, nu ska vi se vad vi får fram. Korten tofta. Kan vi, kan vi få. Uh -oh. se här om vi får fram en, en, en podd här uh, <clears throat> plakat katapult står det vi kan se vi kan ta och spela upp och se hur du kan låta på sådana här poddprogram som folk som folk gör bara smakbrosar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 och eh, eh, från den senaste tiden jag vill att eh, när ni vet det här svaret och vill att ni ropar ut det partiet med era favoritafischer i det här e-valet. Okej? Okay? <laughs> är ni med? Mm. Jag kan bara så här varnar alla på den för att jag kommer gissa först och då kommer jag ropa sent, komikalska, nej men FIFA. Fast <laughs> <laughs> det är så dumt det ja, Då sen. kan vi, sk vi kan skippa det här sin Nej, det är jätte nej. jag vill jättegärna göra. Ja. Ja. Okej. Okay. Kommer det. Eh partiet.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 Eh, Klussigt folkpartistiska som man skulle kunna tänka sig. Så jag tror att det kommer gynna mm. oss som är lite mer. Men alltså, de har återanvänt bara val. Ja, men så. Jag, jag är faktiskt, Helt ärligt så har jag inte koll på om det är exakt samma. Men det är exakt samma typsnitt Och det är fortfarande Polsen som frontar. Och det är liksom ja till Europa, nej till rysk gas. Liksom tonen på det hela. Men jag, ändå, jag tycker, ändå, to jag tycker gillar ändå tonen. Den är lite så här. <laughs> det som. Man skulle kunna måla upp Folkpartiet som en 50-tals eh, skolelev i liksom, cykelbyxor eller ja. vad heter byxor, byxor, eh, som ut, liksom, sprid, det, som sprider ut typ Carl Bildt eh, på Youtube-klippet från Australien när han vikar liksom, strejkbrytning Nej men sen så rent objektivt eh, Vi pratade Prantorna. lite om det innan vi började också så här. När jag står på eh, min tvärbanestation Och blickar ut till andra sidan eh, perrongen Där det hänger ett antal affischer Så är det, alltså, jag har lite syn Ska man väl också informera om Men eh, då är liksom Folkpartiet detta de får de man fan ser var det står De andra är alltså, jag, det, Man måste fan komma nära innan man ska förstå. Skitsamma! Vad var det för låt? Ja men det är just det, det, var någonting om rehab Är det här eh, då alltså att... Vilken, vilken artist först? Eh, Winehouse va? ja, ja gick ju sådär lite smaklöst faktiskt men skit Ja. Just det. Ja. Men då tänker jag att vår våran kära Bäckskådis har blivit tagen för kokain innehav. Va? Nej, persbrant, persbrantkola. Är det sant? Ja, det ja, just det precis. Jo, Nej, det är klart att jag koll på det. Nej, det är jag har säkert hänt men det var fel. Ja. Okej, okay, då säger jag <laughs>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 Eh, men han är kvar i valkampanjen inför höst. Satsas stenhårt <laughs> på att behålla bara nästa titel. Bra. Och pk på den. Ja, vi ser. ni som har, sagt... det någon, som skulle, det någon av er som skulle åka dit? Jo, då? jag skulle. Ja, du det. skulle. Mm. Eh, och har du bokat biljetter? Nej, det är just det som också är grejen. Alltså, ni det som... kanske klockar ju lite med vårt riksdagsval. Är det samtidigt? Ja, typ. Nej, men lite senare i World terms Strunt mm. samma. Ni som har sett och följer House of Cards, ja, spoiler alert, det vet jag inte. men...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 Det var, det var någon som skrev någonting om rekord och sådär, Men det verkar ju vara Vänsterpartiet Som slår fler rekord än Socialdemokraterna Det är, mm. ju, inte, det är ju inte den stora Vänsterfolkrörelsen Som drar de för stora massorna Just i det sammanhanget ja Det är ju lätt att ralera alltså, Det känns som att alla som någon gång har varit engagerade I ett borgerligt ungdomsförbund Har någon gång varit med och debatterat om 1 maj En rimlig röd dag eller inte eh, Jag vet inte om vi vill inviga resten av svenska folket I den liksom, <laughs> nagelskådade debatten Nej, det känns för skeptiskt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 Däremot så känns det som att det tåg som äh, växer snabbast, som blir längre och längre nu i någon typ av fi-tåg. Som mm. du pratar om, det här med det rehab, som vi äh, reducerade den säkert Skyman till här i något, för något avsnitt sen mm. äh, Men jag menar, Robford borde kanske komma och gå i fi-tåget för att få lite inspiration hur man kan liksom, göra en politisk äh, comeback och använda eventuell rehab till sin fördel. Mm. Alltså, jag har funderat på det här med Fi. De, det har ju varit väldigt intressanta diskussioner nu äh, om Fi hit och dit, men...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 man måste ju förklara så jo men de här har varit med Och gjort vettiga grejer, Gudrun bara Gudrun är Gudrun, det är lite som mitt favoritargument I monarkidebatten, Kung är kung, shut the fuck <laughs> eh, Undrar hur många som har eh, Försökt gå in på FI men, eh, strunt, Eller försökt träda på mer, mer om FI's politik Men kommit in på Finansinspektionen Och inte orkjat Nej men alltså det stämmer nog som du säger Hannes För att Gudrun hoppade av och var i borta ett Från FI eh, Och var inte talesperson längre i alla fall Hon var säkert involverad på olika sätt Som medlem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 Det är bra. Det, är det är nära, det är nära det är ganska partister. nära tre det, eller vad det var som <laughs> Centerpartiet. <laughs> <laughs> eh, när det skillde ju KD hade väl 3 procent i den mätningen åt det, 0,7 i den men eh, och det är ju i sig helt helt sinnessjukt. Att det, även om det bara är opinionsmätningar man kan inte så här, mm. vad man än tycker så är det helt sinnessjukt att en sån stor organisation som KD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 Men det tror jag alla bekanta PK-poddar lyssnare vet att det här är en sloganfri zon. Här... det i sig är ju en slogan <laughs> PK-podden, en slogan free <laughs> Och för att vara någonting som inte håller på med klyschor så ska vi nu börja faktiskt med ett musikquiz. Så ska låta Callum Rios Gabriel in Det här är relaterat då som vanligt till en nyhet. Ehm och eh, från den senaste tiden jag vill att eh, när ni vet det här svaret jag vill att ni ropar ut det partiet Med era era favoritafischer i det här e-valet. Okej? Okay? <laughs> med. Mm. Jag kan bara så här varna alla på öronlyssarna för att jag kommer gissa först och då kommer jag ropa Sen kommer komma och kom nej men fifan. <laughs> <laughs> ja, jag det är så dumt. Ja, det då sant? kan vi vi kan skippa det här jag jag Nej, det är nej. jag vill jättegärna göra. Ja. Okej. Okay. Kommer det. Äh... Eh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 Man skulle kunna måla upp folkpartiet som en 50-tals eh, skolelev i liksom, cykelbyxor eller ja. vad heter det, äppelknäckabyxor eh, som spyr ut liksom, typ Carl Bildt eh, på det här Youtube-klippet från Australien när han <laughs> likade liksom, strejkbrytning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 Gick ju sådär Lite smaklöst faktiskt Men skitsamma ja. <laughs> Just det ja. Men då tänker jag att, att vår att kära Bäckskådis Har blivit tagen för kokain Inneha Va? Nej, Persbrandt Kola Är det stans? Ja, ja, just det, precis Jo, Nej, det är klart att jag kollar på det Nej, det, det har säkert hänt Men det var fel Ja. Okej, okay, då säger jag <laughs>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 men jag tror att du inte har tänkt så djupt Utan jag tror att du tänker att det är Rob Ford Som har tagit en paus <laughs> Ja. Mm. Vad var? Han nästan anklagade mig Jag tog en paus ett avsnitt Och nu har han mig för att tappa mitt liksom, podd sinnehet Jag lyckas det är inte, inte, jag inte göra det direkt bra Ja Det var ett exempel på hur det kan låta När Stockholms närrådde Och webbråden för 88 MHz Let ju normal Men nu börjar hoppa omkring igen Jag kommer ut klockan 18 Karpstrypan har ledit tydligen men vi hittar här uh, hans program Samhällsmagasinet som han gjorde några program på Youtube. Karpstrypan från Värmland men han kommer inte åt sitt konto så han kan inte göra nya program. Det Vad som är webbkamera. Här ska vi ta ett av programmen från Youtube Samhällsmagasinet om Sveriges nationaldag 2012. Uh, klockan 18 kommer ut på Stockholms närradio också.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 Där åtnämndes det naturligtvis ingenting om andra länders kultur och så vidare. Hur, hur dåliga de är och så vidare. Utan det är bara svenska kultur och svenska traditioner. Som till exempel nationaldom som är fruktansvärt dåliga och borde bort. Detta i alla fall om man frågar till exempel handskriventerna på blårut I form av OCA och i sin kant eller allt vad de heter. Då får man höra både en annan och att läsa båda enanden.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 jag ska ju se om det händer någonting här. Det händer nåtting Det är har vi en artikel ja, på realisten.se med som heter låt svenskarna fira Sveriges nationaldag.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 Jag måste säga att jag har ett och småskrattar lite åt det här För att eh, Alltså man, Jag undrar ju från med frågan direkt här, så här, Vilket språk har den här breven skrivit på Jag menar Jag vet inte hur Språkkunniga Samtliga representanter Prins Daniel Är kunnig när det gäller språk Språkkunnighet Hur kunnig han är i det språk Jag har ju väldigt svårt att tro att han kan skriva på att han kan skriva välkommen till Sverige på samtliga dessa språk som de här personerna talar då för det står rätt klart att det inte var frågan om svenskar eller något annat, eller någon typ av vita invandrare som det var frågan. om vilken typ var det då frågan om ja, det är väl lite svårt att räkna ut det är bara att titta på vad det är för sorts invandring vi har haft i Sverige de senaste 23 åren och vilken typ av människor som har kommit hit och vad de har tillfört till Sverige eh, alltså det kom alltså två dator stycken till, inte sådana Jag är inte säkert att det stod, att det var sådana människor som kom, Jag stod inte vilka det var men eh, jag har väldigt svårt att tro att det var danskar och norrmän som Prins Daniel välkomnade för det var det är inte för ung det, eh, det så väldigt tyst om vad det var som stod i här brevet och ännu mer tyst om vilka språk de var skrivna på eh, så den här en fras välkommen till Sverige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 du som invandrare ska känna dig hjärtligt välkommen till Sverige Och kom ihåg en sak. Säger du i offentligheten snabbt Någonting som du inte tycker om Då blir du klassad som rasist Och främlingsfientlig Så invandrar du som sagt hjärtligt välkommen till Sverige Det kanske står någonting som det är att jag satt i ordet naturligtvis inte Ja, det svenska kunga så Jag tycker det är förjäkligt Ursäkta svåra tycker det är att uh, <laughs> Vilken skillnad va Jag tycker det är hemskt i alla fall att kungarhuset som satt på, För flera år sedan Till den skalan i Sverige Som gör skillnad på människor och människor Och så är det väldigt tjat och tjafs om att man aldrig ska göra skillnader På människor och människor det För det är aldrig bara vi och dem Och vad gör prins Daniel då Jo han gör skillnad på människor och människor Direkt här. Och Och det gäller det här med, det här med vänna många, att vänna om Många bänna om den mångkulturella så kan man ju fråga sig under vilken inställning kronpilsen som Victoria har till alltid jag menar om hon är, hon behöver vara förmodligen lika positiv inställning till mångkulturen som hennes man är, varför gift hon sig inte med en somalier eller en iraker eller en marokkar eller en indier eller något sånt, hon är så väldigt in på den här jag menar han har ju definitivt gift sig med fel person, för han är ju svensk och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 Seventeen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 Yeah.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 Sverigekanalen.com beräknas nästa vecka passera 12 000 besökare. Där kan man också lyssna på Sverigekanalen och en massa andra webbrådestationer och även norska poliser och radioamatörer i USA och lite annat där. Sverigekanalen.com Vi finns också på Järnlärdehornet med gj.tk eller järnlärdehornet1.tk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 Söndagarna är det från 16:00. sverigekanalen.com Det är alltså en registrerad webbrådestation som nu har ända upp till sju kanaler. Vi kan gärna stödja oss också ekonomiskt på 64252-1. Karpstripan är inte mer riktigt varje lördag, men vi har här.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 det var ju inte bara svenska dagvaret och DN som var på med den här hatpropenor hat och hetsen. Utan även Expressen och naturligtvis Aftonbladet. Det var så förvånande Aftonblad liksom. Jag menar <hör> började ni skippa sådana där saker så skulle ni inte få en enda läsare eftersom ni levde ju på att skriva skit och dyga, Så att säga. Eh, och ja. Eh...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 Och han hade inte frågat en taxichaufför som var från Somalia. Så säger taxichauffören så. Här. Jag känner mig inte den minsta svenska, den som flera generationer på blivit svensk. Eh, ja, den där kan man ju tolka lite grann som man vill. Nu vet inte jag hur gammal den här taxichauffören var, men jag tror att taxichauffören kanske var kan vara flera hundra år. Jag menar med tanke att han säger att det har flera generationer på blivit svensk.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 jag måste säga att jag är tvungen att småskratta lite åt det här. För att... Eh, alltså man, Jag undrar ju alldeles med frågan direkt här, så här. Vilket språk har den här breven på? Jag menar... Jag vet inte hur språkkunniga... Samtliga representanter... Prins david Är kunnig när det gäller språk, språkkunnigheten. Hur kunnig han är när språk. Jag har ju väldigt svårt att tro att han kan skriva på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 Säger du i offentlighetens namn Någonting som du inte tycker om Då blir du klassad som Rasist och främling Så egentligen så invandlar du det som sagt Hjärtligt välkommen till Sverige Det kanske stod någonting som det är att det gjorde det naturligtvis inte Ja, det svenska kungarhuset Jag tycker det är förjäkligt Ursäkta svår om det jag tycker det är förjävligt att Vilken skillnad va Jag tycker det är hemskt i alla fall att kungarhuset som sagt var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 vilken inställning prinsessan Victoria? Kron har Victoria? Jag har inte alltid. Om hon behöver vara förmodligen lika positiv inställning till månkultur som hennes man är. Varför gift hon sig inte med en somalier eller en iraker eller en marockan eller en indier eller något sånt? De är så väldigt in på den Men Han har ju definitivt sig med fel person för han är ju svensk. Och det får man ju inte vara idag, i Sverige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 så kallade arrangemangfixare. Så här det. Hur ska nationella om firas på den frågan? Svara på det. Det blir sång och musik, tal och välkomna de nya svenska medborgare. Alltså. Vad säger man? Det finns, Sverige är ju det enda landet i hela världen där man blir anklagad för att vara rasist och, och Man hyllar Sverige och, och svensk.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 Jag gick på en äh, restaurang i min, i min stad där jag, i den staden jag bor och äh, åt lite god, äkta svensk mat. Vad hemskt. Ass. Jag åt svensk mat. Uj, oj, oj, oj, vilken rasist jag är va? Jag åt faktiskt äh, ljösfilé med äh, potatis till. Färskpotatis. Nu finns det väl en annan som säger så här: ja men hör du du har du, vet du, Tom, att ljösen är en östeuropeisk fiskart som är implanterad i Sverige? Alltså den är alltså invandr? det är klart att jag vet det. Jag vill, inte, jag vill ha lite grann i för skallben är kvar i alla fall. I alla fall skulle jag inte köra något program överhuvudtaget. Och eh, inte prata om det jag gör heller. Jo, det är klart att jag vet att ljösen är en östeuropeisk fiskart, Men man får väl ändå säga att det är ganska stor skillnad på att föra in en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 till programmet Samhällsmagasinet. Programmet för er, eller er om man så vill, som är intresserad av politik och olika samhällsfrågor. Det ni ser nu är det första avsnittet i denna programserie. Och eh, det är som som sagt handlar om politik och olika samhällsfrågor. Innan jag går vidare med det här avsnittet då, så ska jag väl till att börja med eh, gratulera det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 Ja, i vilket fall som helst har det varit ett litet rabad eh, på grund av att det här partiet kom in och blev kallat nazistiskt och allt möjligt och så vidare. När det är i själva verket bara är ett helt vanligt nationalistiskt parti som värnar om sitt land och sitt folk, etniska greker och så vidare. Alltså mest etniska greker och som vi ser en utveckling i Grekland som eh, de tycker är rätt och riktigt, annars så skulle det inte vara människor som hade röstat på heller. här.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 jag misstänker att det kanske är en del av de nu som är helt igen på öronen och undrar om ni både såg och gjorde rätt, och ja, det är faktiskt Även om det visserligen är jag vet, cirka när av den svenska ja, riksdagsvalet nästa år så skulle jag nog vilja våga med på en liten valanalys redan nu. Och det här eller avsnittet ska helt enkelt handla om samtliga av de rikspartier så, riksdagspartier som ställer upp det svenska riksdagsvaret 2014 del, oavsett om de är med i riksdagen eller inte vilka partier dessa är vilka del av de för- och knappteras som dessa partier har och ja, det är väl i princip det det ska handla om men innan eh, vi eller jag, sagt, jag går in på det så ska jag bara dra upp lite grann om en viss Agendasändning i SVT, alltså eh, program, SVT-programmet Agenda som eh, där det sändes en partiledarebart närmare bestämt 21 och 15 på eh, tvåan tror jag var, i SVT den 6 maj 2012, alltså i år. Där samtliga partiledare, till skillnad från den förra årets partiledarebart i SVTs Agenda ställde upp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 i den här debatten eftersom ja, man återupprepar helt enkelt in med det anseendet man respekterar sina väljare och man respekterar de väljare som röstar på andra partier jag menar det är ju en viss skillnad om en förvägare står på samma sida som säljande i partilärar och att dåvarande eh, Lars-Oly samma sak för de trodde att om de kostiga skulle bli behandlade ihop eller bli, ihop, kom, eller bli ihopförknippade med Jimmie Åkesson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 Uh, vad det verkliga syftet var fick man däremot inte reda på konstigt nog. Vare sig från Sverigedemokraterna, men framförallt från Socialdemokraterna som har påstått detta verkliga, eller verkliga påstående. Däremot all heder till Moderaterna bör med även Vänsterpartiet och Miljöpartiet som röstade tillsammans med Sverigedemokraterna i frågan, Som sker helt enkelt i varför SD röstade på Socialdemokraternas försvarslag. Det var inte det jag var frågan om. Det var ju helt enkelt frågan om att man röstade på samma sak på grund av att man ville se en demokratisering i år åren helt enkelt. Sen har jag själv man ville se denna demokratisering, ja det är en helt annan fråga som jag inte tänker ta upp på grund av att jag inte vet det helt enkelt. Ja, när detta det är utrett så går vi som sagt tillbaka till SVTs partiledare i Agenda från minst ett Var det någon som såg ut? Jag, jag såg ut i alla fall.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 Speciellt emot de flesta människor som inte håller med honom i olika frågor. Detta framgick ju väldigt klart och tydligt i en av hans förra kollegers bok. Jag kommer inte ihåg vad heter den kvinna, men hon skrev öppet och, och saluförde en egen bok som hade skrivit om den, fascist, den, den fascistiska inställningen i Moderata Samlingspartiet gentemot människor i samma parti som inte tyckte som en skärg i alla frågor. Speciellt Fredrik Reinfeldt, var jag minns att hon skrev, är väldigt domdelad och envåldshärskare rent och sagt. Eh, eh, man kan däremot inte jämföra honom med en sån äh, äh, diktator som äh, Mao Zedong eller Josef Stalin eller Sanna Musain eller Alof Hitler och så vidare. Det är min egen jämförelse med honom. Jag anser helt enkelt att han var väldigt gemensamt med dessa fyra personer. Även har gemensamt med någonting som har med demokrati och yttrandefrihet och även åsiktsfrihet att göra. Men som sagt, var det är min personliga bedömning och inte bokförfattarinnans då. Men det säger en hel del av detta framtiden nu väldigt klart och tydligt i söndagens partiledare. Dessutom så jag måste jag säga all heder åt Socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfven.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 vad partierna i Riksdagen har för problem inför valet på 2014. Sen så var det som vanligt att Sverdimkortas partiledare i Åkesson inte fick så värst mycket tid att prata i Och När man väl pratar om det så kom man ganska ofta in på det här med, med massinvandringspolitiken som de andra som funkar av partierna. Alltså samtliga utom Sverdimkortas står bakom.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 mycket bra, mycket bredare än vad andra helgutan räcker till. Det. det vill säga att det blir tydligt och personellt mycket. Och ärligt talat, jag tycker att du borde ta upp lite andra saker. Folk är lite, folk vet redan varför det står i den här med massinvandringspolitik. I den massinvandringspolitiska frågan. Att ni är emot massinvandring och de åker till samhället. Jag tycker dock att ni borde bredda det hela lite mer tycker jag faktiskt.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 Jimmie Åkesson, Åkesson är lite mer kraftig debattenattack. lite mer karisma och lite slagkraftighet som din partikamrat kan Ekrot gör. Fast eh, går inte riktigt så långt då, bara halv långt ungefär, men i alla fall lite mer karisma och lite mer sånt och så vidare, så här blir det lite drag i debatten från min sida, jag tycker att du är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 Den urkände norske, norske terroristen Anders Bering Breivik försöker göra Sverigedemokraterna ansvara eh, till det som han har gjort. Intressant koppling hörni Aftonblåligt, men det är inte dags att ni kör med något nytt nu va? Eh, menar, om det är ju lika logiskt som att, att Sverigedemokraterna är ansvariga till Anders, Breiviks, Anders, Breivik, eller Anders Bering Breiviks terrorbrott. Det är ju lika sakligt och seriöst som att påstå att den rättegången som, eller att namngöra den rättegången som nu den här veckan och förra veckan startade, som hör, hålls mot eh, den kände seriefyten Peter Mans i Malmö. Eller nej, Peter Mans i Malmö. Som förresten är um, halvkusin eller den kände skådespelaren Sune Mans. Eh, Peter Mans är för övrigt finländare och sånt har att saker att. Nej, ungefär lika lyckat att påstå att han, att vänsterpartiet. Är,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 Inte på grund av att de är homosexuella. Jag tror med all säkerhet att de. Men just det faktum att. Det var delvis på ett vis på grund av att det är nog, nog ganska svårt för en press som är homosexuell eller lesbisk. Att inte eh, låta sig själv, låta sin egen sexuella läggning påverkas i ett sådant arbete. Speciellt inte med tanke på vad Bibeln säger om det här. Med...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 Jag tycker det är att man borde se till barnets bästa istället för att vara så fruktansvärt egoistisk. Men så satt det min personliga åsikt. Men det är en grej som jag tror att kommer att ligga i fara hos kristdemokraterna inför valet 2014 i alla högsta grad. Och så jag menar, det tror jag är av orsakerna till förutom politiken, Att de har en väldigt luddigt form av politik. Att de hela tiden befinner sig eh, runt och kring en 4%-svällning, liksom helt enkelt. Men vi får se Om se. ser Om jag avverkar nästa. Om jag avverkar över fler år. Det finns andra frågor i, i Kristipåtalan. Men jag tycker att jag det att ta upp den frågan. Jag tycker att den som är intressantast. Och den som har på flera av nästa också. Om vi tar ett sådant parti som Centerpartiet. Då, som inte, för länge, inte så länge sedan fick en ny parti eller Men ibland, så måste jag säga så här: Herregud, människa. Så har du sett det i spegeln? Också? Hur fånigt! Alltså. Försöker oss slå Mona Sahlin i, i, i galenskaper eller vad fan när jag frågar honom, men hon, bland det första hon gör i en partiledare säger så här. Hon, hon säger att Sverige måste ta in 40 miljoner invandrare per år. Hallå, lilla Annie vet du till att börja med hur mycket 40 miljoner människor är? Hur är 40 miljoner människor. Det, det är ju bara att räkna. 40 miljoner. Så. Eller, eller, och och, och hur, hur, hur liksom på ett år, alltså hur. hur alltså, för, Försökte slå folkpartiets. En, en av folkpartiets framträdande kvinnor för några år sedan som hette äh, Maurit Polsen. Som sa en ännu värre sak och krävde att och ville att Sverige skulle ta in 200 miljoner invandrare per år. Allå, 200 miljoner invandrare per år. Alltså, per år. alltså, det, alltså vad hade ni. Vad hade ni två, alltså vad harit och Anders vad hade ni två i matematik när ni gick i skolan, så man började fundera. Och vad hade, vad hade ni, vad kunde ni om landvård och geografi? Jag menar, det jag, ska finnas plats för alla dessa människor, Det ska finnas jobb. Finns det? det? Finns det 200 miljoner jobb i Sverige? Svar nej. Finns det 40 miljoner jobb i Sverige? Svar nej. Det är bara att se på allt vad ni eller vad, vad de i den borgerna regeringen har ställt till det. Jag menar, det är ju jävligt illa tycker jag, eller väldigt illa, ursäkta svordom. Det. det är ju väldigt illa gott folk när man måste söka utbildning som man inte är kvalificerad till. Jag menar, vi, vi såg ju i det tillfället när det hände faktiskt lite sarkastiskt på, på några ställen att det var ju faktiskt brandmän som sökte jobb som sjuksköterske. Och, och, och, och, och polisen sökte jobb, sökte jobb som äh, djupavsdyker, det var sjutton, det var nåt där jag och, och sen har vi det här andra också. När, när, när, när människor är som är så handikappade, som de bara kan röra eh, sina ögon, och måste söka jobb eh, så, som, som va? eller politiker. Nej, men alltså, jag för, för, vad jag menar. Det går inte ihop. Va? Det går ändå mindre ihop nu. Och.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 Alltså, rent allmänt lära om, om saker och ting eh, är andelösa. Du kanske borde daf, gå daf, eller då gå, gå, ska det, det en dag, gå liksom en gång, så går en det så går en gång, så en gång, som går en gång, så går en gång, så går en gång, så går en gång, så går en gång, så går en gång, så går en gång, så går en gång, så går en gång, så går en gång, så går en gång, så går en att de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 Så det är nästan som man tycker att det att, alltså är möjligt så att det där ljudet i den direktsändningen, hur det nu går ihop, var pålagt att det kanske var en av miljöpartiets bråktrör som sa det här med 40 miljoner invandrare per år. Att det, var, att det var hennes röst, men inte all miljö. Så det är nästan som man funderar. Förstår ni ungefär vad jag menar? Va? Okej, okay, höjd bensinskatt i alla, okej okay då. Hö, höjd, höjd bensinpris att göra, men herre Jesus, är det inte tillräckligt höjt ändå? Liksom, det är ju uppe i 16 öre per liter, eller är 16 kronor per liter? Nej, se, se, eh, det var inte 16 kronor per liter, Ja, har kommit då. men det är i alla fall väldigt mycket i alla och så ska ni höja bensinskatter också. Eh, om ni ska vara ett parti som står åt vänster och som ska stå för att, att människor ska vara bra. Eh, Miljöpartiet skulle jag vilja säga vi förintar landsbygden. Får på landsbygden? Behöver man verkligen en bil? Alltså. Om man ska någonstans. De flesta lövriga i alla fall. Vi förintar landsbygden, kära Miljöpartiet, jag bara Tydligen vill jag. finns också. det är inte mitt problem jag på landet. Skitsamma. Äh, eh, jag lånstar, alltså. ja, sen, sen centerpartiets inställning i att vi ska ha att vi ska bygga mer kärnkraftverk trots det här som har hänt i Tjän och det här som har hänt i vad var det? Oskars där det var en reaktor 90 halv, eller vad fan går sen så det här med det här med som hände i Japan förra året, eller vad att, att det var ett kärnkraft, kärnkraftsverk som exploderade. trots det så vi ha mer kärnkraft i Sverige. Det är ungefär som då säga så alltså här. Vi ska ha mer vattenkraft i Sverige. Med andra ord, de fyra stora älvarna i Sverige ska byggas ut. Då är jag slut med all djur och all växtliv både i och kring vattnet, kan jag säga, kära tittare. Så Vad det är, är det bästa? En bra alternativ att köra med vindkraft? Ja, det är klart bortsett från att... Äh, jag menar, och andra flygande ting vet ju inte vad vindkraftverk är va? Jag hörde vid något tillfälle till exempel att det var någon havsörsvaln och frögelavt i ett vindkraftverk och dött. Och äh, läste till och med om att med på att visserligen så är havsören inte utrotningshotad så här längre men fortfarande privilegier. Men är det meningen att, att havsörsstanden ska bli lika stora eller lite, så att säga som det var på 70-talet? Att det var en brott. Att den var så på utrotad? Som sagt att det finns fördelar med allting och det finns fördelar med allting. Just ja, fördelar det kommer till jag sen. Ja, folkpartiet då. Vad har de att komma med? Och har att vad har de oss med. Ja, alltså folkpartiet. Om Sverige Demokrater anklagas för då ett populistparti så skulle jag vilja undra vad folkpartiet är från till. Där för fan som verkligen ett populistparti om något. Jag menar, ena, ena sekunder så, så ställer de sig bakom en rättesatt, säger precis samma sak som, som Sverige gör.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 Jag menar inna sikt kan jag tänka sig stöd på ett förslag som. Ja, vi, ja, ungefär, jag blev klun och resonera och så här. Ja, vi, vi kan tänka oss och stödja det här förslaget så länge det inte blir förknippat med oss. Eh, alltså. Förstår ni den här logiken, det gör inte jag. Alltså, jag Stöder man ett förslag som blir det ju på något jävla konstigt, sätt, eller på sälkta sloron, jag känna lyssnade och känner tittare. På något konstigt sätt så blir det ju faktiskt förklippat med det partiet som stödjer det förslaget. Blir det förklippat med det förslaget? Eller har jag fel? Så, så hur, hur har Folkpartiet tänkt då? Har de tänkt under huvud Ja, det är väl tveksamt. Det är en snarare en snararens fråga. Man ska ställa sig. Jag gjorde Jag trodde att man var lite sval på den här frågan. Äh, det är inte så värst mycket och snacka om Folkpartiet helt enkelt. Men så går vi på <kör> den, riktigt, den riktigt stora buffelpartiet, Moderaterna. Hej, Fredrik Wijnfeldt säger jag. Säga. Jag, gillar den, jag gillar den mannen som alltså, är störst för oss. Alltså. Speciellt det här som man så strax efter de hade vunnit. eller bara Några månader eller några veckor. Några månader efter att Moderaterna, eller när vi hade fått en borgerrening i, i, i Sverige 2006. Vilken fin grej, Fredrik Reinfeldt sa det. Ja Fredrik Reinfeldt, du är min idol, det måste jag verkligen säga. Det är fan som skönt det var när du såg den här grejen. Och Södertälje. När han klart och tydligt deklarerade, kommer ni ihåg när att och, och känner och han klart och tydligt deklarerade följande. Södertälje och speciellt stadsdelen Ronna i Södertälje är ett för hela Sverige. Du har min röst, Fredrik klar då har du verkligen. Opps! Om det inte vore för att dagen efter han sa det. Kommer det ihåg vad som hände med Ronnas polisstation då? Jo, den blev söndersköpen, bokstavligt talat. Va? Det var... Äh, äh, vilka det var som gjorde det, det var väl ingen, det är ingen som riktigt det än idag, men med tanke på att äh, att Södertälje är en stad som brottas med stora gängproblem när det gäller invandrare. De ligger ganska nära till hans. Hopp, så jag säger inte att det var det. Jag sa att det var det, men det kan ha varit det. Övervägande möjlighet jag att det var det. Och så var det ju... Polisstationen låg ju också i stadsenet Dromma som verkar har problem med mångkultur och invandring. Och, och, och, och, och, och, så, och så sa han det här. Och så dagen efter, när när Ronnas polisstation blev sjöndsöten i bitar, mer eller mindre. Så har Reinfeldt då någonting. Det är äh, det. Då var det. Ja, han försökte nog säga någonting men det blev nog syfträd. Ja, han fick inte fram någonting i alla fall. Det var väldigt, väldigt tyst. Men det minns man ju. Eh, sen tror jag inte att det här kommer att ligga så eh, moderaterna i föråt. Det är en sak som jag är helt övertygar om kommer nog liksom att gå i fatet inför riksdagen år 2014. Det är det här. Det är när deras en vissa om att människor som ja eh, <gör snudd> på ligger för döden ska ut i arbetslivet. Och så följer de, och så skyller, och så liksom så skyller socialförsäkringssystemet att ja men det är den försäkringskassan så kör de här, gärna, inte vi.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 Eller var det i helgen, tror jag, under lördag, men jag var frågan om en, en, en man som faktiskt hade misst allt man äger och har. Han hade minst en, en dotter efter femårskampen mot en hjärtobor, tror jag, som dog. Och inifrån var pappa helt kläckt. Nej då, han fick inte vara, han fick inte vara länge. Det var längre. Alltså, att hans dotter hade dött, att han var psykiskt instabil på grund av detta. Nej, det spelar ingen roll. Han skulle ut i arbete. Nej, det gärna, säger jag. man. För så alltså, snabbast någon arbetsgivare då. Man kan ju tänka sig som en den kille stod på en världsdagsgård och så var han inte riktigt i hundra i huvudet? Vem är hundra i huvud när man har missat sitt barn? Vem är 1700 i huvudet när man har minst en känsla? Vem är riktigt hundra i skallen när man har ensam en sambo eller vanlig flicka? Nej, man inte. Eller någon som man älskar rent allvarligt. Det kan vara en värn, det kan vara en släkting som stod nära och så vidare. Och sa man, visst, där. Ja, då ska du ut i arbetsgivet. Nej, då. Du ska ut, du ska ut. Nej, du får inte vara sjukskriven. fast. Du är bara en vanlig människa. Du ska ut. Vi kan inte ta med hänsyn till vad jag står till i din skalle, vet du. Nej, nej. Jag undrar hur kände sig så faller att jag sa till en arbetsgivare, känner sig då? När den här personen kanske står, vid en svarv? Jag vet man inte. Så att den står vid någon maskin. Eller så att den är på ett bygge?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 Som har arbetat och att anse att de är en bättre värda än människor som inte har arbetet. Det slår mycket med fas tre åtgärder som inte lever någon vart och så vidare. Och så heter det att moderaterna är för alla människors lika värde. Om vi tänker det, alla människors lika värde. Men det kan de inte vara. När de ställer arbetslösa emot människor som har arbete. Emot varandra. Så också att när de ställer invandrare emot svenska. Så att de ställer invandrargrupper mot invandrargrupper, vi kommer tillbaka till den fråga lite senare. Så går vi rast över på Socialdemokraterna. ja I början såg det rätt ut för löfven och kompanjé, ja, han hade rätt bra poäng i det. Men nu är jag plötsligt att det har löfven effekter om det som har funnits någon, någon håll i sig. Ja, det är, det är en som vi ska ställa till honom, tycker jag tycker ändå det är ganska intressant. I det. Absolut. Eh, fossarna har ju en del problem att brottas med. Jag menar de har ju fortfarande inte Jag tar det här bara till exempel. Det är menar juvolt var ledare när han sa så, ja, när han fick och sådan så här, det är klart att det inte berodde på mina missar eller talvar. Jag utmålar kartor som hittar aning om. Nej, okej, okay, juvolt. Berodde det inte på mina missar eller talvar, vad sk*t berodde det på då då? Be berodde det på någonting som inte finns i den här... på jorden tror jag. Vad var, var, 17... var, var det som var orsaken? Fast den orsaken, är... ja, alltså, var, var, det, var det Fredrik Rangfeldts fel att du för avgå eller vad var det något? Jag förstår inte det som man tycker. Det är en sak som jag tror att Djurholt kommer nog att ligga på sossan i faten rejält, trots att han inte är partidigare längre. Eh, Stefan Löfven har ju fått en del positiva respons att han har varit fattigt ansluten av ett eh, bas för metall. Han har, ju, han har ju aldrig haft någon riktigt jobb i övningen i Atlanta. Ja, Om den för Utanför metallbasen. Och det var han inte så inga länge heller. Så att. Jag eh, lite där. Men vi får väl se hur det går. Sen har vi det här vänsterpartiet där, som <coughs> försöker framställa sig som riktiga arbetarpartiet och plocka poäng från socialdemokrater. Ja, I viss mån måste jag väl säga att man lyckas men allt så ligger dem så pass lågt. Uh, alltså, det är ju väldigt illa, tycker jag, personen att ett kommunistiskt parti som jag tycker är fel att det ska vara i riksdagen men de försöker framföra sig alltså, som en riktig arbetarpartig, bara för att sossarna visar vilka speciellt politika. Då passar vi på att plocka lite röster här och vi plockar lite röster där. Och Sverigedemokraterna plockar röster från alla uh, riksdagspartier, vilket jag tycker är intressant. Sen uh, den, eh, alltså det är inte jag snackar om De har aldrig av ha med den här kommuniststämpen De har ju fortfarande problem med det här Speciellt det här som hände i förra veckan Det här alltså Vänsterpartiet skyr inga medel För att kasta skit på sina politiska motståndare När eh, När man fick skjuta på dockor barn På en vänsterpartistisk möte Vars eller, delat av som var Så mars barn fick skjuta på dockor på första att i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 Det är alltså 1970-talet det här då. Helt enkelt. Skivgrossisten hette någonting, det minns jag. Och sen eh, vid Sankt Eriksbron. Eh, min pappa jobbade ju med returpapper då. Så att jag fick i tag på returerna då från pressbyrån helt enkelt. om där det var ju då.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 Och sen fanns väl också 55:ans skibutik och grejer där vid Sankt Eriksbron minns jag, men det är ju ganska många år sedan. Uh, så jag vet inte om det finns kvar några skibutiker där uh, ganska nära bron, uh, Sankt Eriksbron en bit ifrån fanns det. Ja, det här var på 70-talet med med det här med, med gubben, han är ju död. Det var ju på 70-talet var Han hade en son också som hade en annan butik. Men de här skibutikerna jag vet inte om de finns kvar.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 Egenting kan för dig Du vägrar följa någon trend Samhället hatar dig För du vågar resa dig Du vill ta tillfax ditt land Du vill ha det Säger, du har fel Häls på folkgrupp du har fel Men får var inte älskar sitt sitta. Inget ingenting kan stoppa dig Du väger följa någon trend Samhället hatar dig För du vågar resa dig Du vill ta till bostet Du vill ha hem. Och närmast kommer den häftiga låt med Kristi Sjögren och Supersaxarna som heter Zio Leiter Aligajter. Men nu ska det ju ha haft masdialekten om man den blir lite annat då. Nu kommer en annan häftig låt här och vi ska avsluta om några minuter här den här radiolögdan. Det var häftigt och nu blir det också dragel och galoscherna. Well, I saw my baby walking With another man today Well, I saw my baby walking With another man today When well, I asked her, what's the matter? That is what I heard her say Later, alligator Style. When I follow what you told me, nearly maybe lose my head. When I follow what you told me, nearly baby lose my head. But the next time that I might have saw her reminding her of what she said. Och vi tackar för oss då den här radilördagen den 11 oktober 2014, ansvarig utgivare.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 Kommer en häftig låt till här faktiskt Cover på en ABBA-låt Så so lång Hej då Jag skulle säga så här också att när ni har synpunkter också vill önska någonting och sådär. När det gäller då här så kan ni kontakta oss på adressen eh, sverigekanalen snabela sverige.nu. Alltså sverigekanalen snabela sverige.nu och bevara Sverige svenskt. Tack så mycket härifrån Södra Dalarna.